Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə işrafilənbiyyə Və seyyidil mürsəlin əmmə abad Rabb-i işrafli sadri və yəsirlə əmri Vəhl-i lüqdətə minlisəni yəhqəhu qəvli Demək qalmışdıq ki Şəyh Allah ona rəhmət edəsin İnsanların ələ bir şey qəlbindən O artıqanlığı çıxartmaq üçün başladı Allah Subhanahu taalanın əzab varid olan hədsərə keçməyə. Yəni üslubunu dəyişdi. O tərəfdən qurtardıqdan sonra bu tərəfə keçir. O hadislərini də bir bismillah oxumuşdu. Bir qismi də inşallah oxumaya davam edirəm. Deyir ki, "Fi Sahih min hadis Said qala qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam peyğəmbər sallallahu alayhi gələn bir hədisdə buyurur ki, İzə ağıdiatil cinazə fəhtəmlə fəhtəmlə hərcialı alə anaqəm. Dir qoyulanda insanlar, o, insanlar cinazəni çinlərində aparanda cinazə danışır. Əgər o insan salih insan, salih adamdırsa, ölən kimsə deyir ki, məni aparacağım qəbrə tez aparın qoyayın. Yəni, tez çatdırın mənə yerimə. Əgər o insan deyil, salih insan deyilsə, ya kafirdisə, ya o bizim müsəlməndir, amma zalimdir, günahları çoxdur. Onda yemin insan qaydırır, ki, vay olsun deyil, mənim halına deyil, mənim deyil, arız, deyil. yəni şüvən salır, canazə. Sonra Peyğəmbər s.ə.v deyil ki, Yəs məusəv təhə kullə şeyin illəl insan Və onun səsini deyil, insandan başqa hər bir şey iştirdi. Və elə və insan ilə soyuq, əgər insanlar deyil, onun diqiş qırıq, onun səsini eşitsə insanlar deyil, qorxardırlar. Və Allah subhanətə alanın elə bir ki, bu <coughs> səsi gizli saxlamada hikmətlərindən biridir odur ki, əgər insanlar onun səsini eşitsə edilər, bəlkə də öz ölülərin qəvirlərə bastırmazdılar. Və həmçinin hədisin faydalarından biridir odur ki, məsələn, gətirilər ki, bu... <coughs> Bedevə Ərəblərin, yəni ki bizdə də məsələn rayon yerlərində, kənd yerlərində əvvəldən cənizə aparanda məsələn atla, uzaqdan belə şeylər aparırlar. Deyə o vaxt deyir, heyvanlar hırçır qaçırdı. Hətta cənizə gedən yolda üstündə deyir, pişikdir, itdir, beləcə heyvanlar deyir, hansı qaçırdı, gedir yəni. Qorxurlar bundan. Çünki onun səsin peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem deyir ki, insandan başqa heç hamsə çıxdırı Sonra Peygamber sallallahu alayhi ve buyurur ki, kıyamet günü deyir, günəş insanların üzərinə, başlarının üzərinə gəlib yaxınlaşacaq. Və yüzdədə fiha bi həkəzə kəzə Peygamber sallallahu alayhi ve sellem deyir ki, günəş indi istiliyi getdicə artacaq, çoxalacaq. Hətta deyir, görsən ki, dənizlərdəki və göllərdəki su var deyir, qazanda su kimi qaynırdı, elə qaynayacaq deyir. Və insanlar deyir, öz xatalarına görə insanları təri olacaq. Kimin təri Dizindən olacaq, kim ün təri göbeynindən olacaq Kim ün təri sinəsindən olacaq Kim də deyir, öz sərinin içərisində deyir Bu Sonra başqa bir hədstə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki Mən taadqama fi nəfsi Əv ixtələ fi məşihi Ləqiy Allahə və huvə qadvan Kim deyir Təkəbirli-təkəbirli gəzərsə Loha-loha gəzərsə Özündən bələ razı-razı gəzərsə Allah subhanət halaya qiyamət günü qarşı yaşanda Allah subhanət halaya ondan qəzəbli olar Sonra başqa bir hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki İnnəl müsəbirinə yuəzibunə yoməl qiyamə Şəkil çəkənləri Allah subhanət halaya qiyamət günü əzab vericək Və onlara deyəcək ki Əhliyumə xaləqtum <coughs> Xəlq elədiklərinizə Yaratdıqlarınızı deyir Ruh verin Və onlar onu eliyə bilmədiycə onların əzabı getdikcə şiddətləşəcək. Sonra yenə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "İnne ahadakum iza mata urid alihi maq'aduhu bil-ghadat wal-ashr wal-ashir." öləndə insanın axirətdəki yeri səhər və axşam ona göstərilir. Əgər Cəhənnəm əhlindənsə cənnətdə yerdir. Cənnət cəhəllət əhlinindən dəsə, cənnətdəki yerin onun hər vaxt göstərilir. İmkanən min əhlin narifə min əhlin nət, önkən min əhli cənnət kə min əhli cənnə. Fə yəqalu hada maqəduka hətə yəbəsəka Allah əzə vəcələ yəuməl qiyamə. Dedik ki, səni Allah ustadə qiyamət gündəndə sənin yerin bu olacaq. Əgər insan mömin isə, ola bilsin bəzi günahlarına görə qəbrdə ona bu Elə bir ki, əzab onun üçün kəfrarı olsun və qiyamət üçün qalxanda artıq təmiz qalxsın. Və bir növ insan öz yerini qavacdan görməyə onda təskinlik yaratsan. Ki, insan bilir ki, inşallah nə olmasa, axırım nədir? Axırım inşallah deyə yaxşıdır. Amma kafirlərin əzabı getdikcə şiddətləşəcək. Həm belə bir əzab, həm de ki, bunu dalıcıda onu müjdəliyirlər ki, Buradan durandan sonra vayə olsun səhələ. Ayrıqdır, qardaşlar. Yəni, əzab üzərində, əzab yəni. O, özü, yəni, insan üçün böyük bir əzabdır. Necə ki, bir hədistə gəlir ki, kafirə deyir, əzab olaraq ölüm mələyinin sifətini görmək yetərdir. Ayrıqdır, kafirə deyir, əzab olaraq ölüm mələyinin sifətini görmək yetər. Yəni ki, insan hətta, yəni, əzab olaraq kafirə bu da yetər ki, öz yeri qavaçona göstərirəm. Yəni. İnsanı göstərməsə insanda yəni psixologiya cəhətdən belə bir şey var ki, qavaçla insanı seçəndə görsən 10 il ömrü varsa məsələn, qavaçın 80 dərəcə ilə səni asacaqla kəsəcəklə görürsən ki, 2 il yaşayır. Fikirdən azaddan ifaqlı insanı görsən xəstəlik tapıra Amma burada xəstəlik də olmayacaq. Və Allah Subhanahu onun ömrü nə qədər var, o qədər edəcək. Sonra başqa bir hədisdə gəlir ki, iza izasar əhlül-cənnət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, cənnət əhli artıq dil cənnətə yerləşdiriləndən sonra və cəhənnəm əhli də cəhənnəmə yerləşdiriləndən sonra ölümü gətirəcəklər, kəsəcəklər. Və deyənlər ki, ey cənnət əhli, artıq ölüm yoxdur, əbədiyyət var. Və deyənlər ki, ey cəhənnəm əhli, artıq Nedir? Ölüm yoxdur. Əbədiyyət var Və bunu eşitəndə cənnət əhəllisə evinəcək Cənnət məhli Artıq elə bir ki Daha da pis bir Vəziyyətə düşəcək Sonra <coughs> Ümumiyyətlə like yə bir şey şeyləcək eləməyə lazım ki Belə hədistə ortasında insan heç vaxt Allah subhata olan insanla Qəsli qərəzciliyi yoxdur Ki insana əzab versin Bilə bilə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 Yanmağı seçməyi İnsan nə idi? İnsan öz tərcihidir, insan öz seçimidir Amma aslında Allah s.a. insanı yaradı ki Mən cinləri və insanları mənə ibadət eləmək ki yaradı Ibadət eləsin və insan cənnətə girsin Ümmətlə, insan əgər Allah s.a. onun üzərində olan sevgisini Hidayətini, dirayətini, ehtimamını görmək istəyirsə Allahın nemətlərinə baxmalı Ba, yerlər, göylər, günəş, su Yaşılıq Allah s.ə.q. kim üçün yaratır? Sən üçün yaratır, mən üçün yaratır Aydınlə qardaşlar Bütün bu torpaq Ayağımızın altında torpaq Yeraltı filizlər, hər bir şeylə Nə qədər ki, neymətlər görür Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. biz üçün yaradı Və yaxud məsələn Adi insan öz əzalarına fikir verəndə Əgər sənə milyardlarla Dılın olsa Və sən əlləri itirsən Əl üzvü böyük bir nemət. Məsələn, təsəvvür elə ki, əlin yoxdur. Əllə ilə necə olar? Və qardaşı durulsun. Əllə ilə necə olar? Ya insan taharətə gedəndə əllə ilə təmizlik eləyir. Yemək yeyəndə əllə ilə yeyir. Əl, təsəvvür bir yerin qaşınanda, məsələn, əllə ilə buraq qaşırsan, oraqa qaşırsan. məsələn, buraq qaşınsa, məsələn, dizinə qıran kesə qaşı. Başqa yerin qaşınsa, kimə deyəcək? Heç kimə. Yəni əl özü hətta artıq böyük bir nemətdir. Hətta bəzi məsəllə əl elə bir insan, elə bir cana deyəndə, insana əl olmasa, yəni ayaqsız görürsən ki, heçsə yola vermə oluram. Yəni. Görürsən ki, amma əl hətta ən artıq insana həyatında mühəndir. Məsələn, sözümün canı, əgər sən məsəl bir ailənin kəsilsə, iki əlin kəsilsə və milyardlarla səhv qonulsa, əli qaytarmaq üçün verərsən. Şəhk yoxdur insan verəliyəm. Yəni. Elə bir insan, əgər desək ki, mən vermərəm o insanın Sağlam insan verər gəlməndir. İndi sən fikirləş ki, Allah spontan görsən nə qədər dəyərli bir nimət verir. Gəl, Allah spontan əlimizdən alsın, sonra tezdən o qədər pul versin, sonra tezdən o pulu sərf edək, özünüzü əl alaq, ondan sonra əlin qiyməti biləyir. Ona görə insan başına gəlməmiş, belə şeyləri oturup fikirləşməlidir. Allah spontan nimətdən fikirləşməlidir ki, <coughs> və Allah Subhanahu va taala barəsində insanda məhəbbət yaratsın. Və həmçinin İslamın insana insanalara İslam dininin insanlara verdiyi ehtimamı, yəni dediyimiz kimi heç kimə, heç kimə vermir. Yəni bu hədislərə baxanda, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözlərinə baxanda, sələflərin sözlərinə baxanda oradan anlamaq olur. Məsələn, gətirirlər ki, Allah Subhanahu axtarsan, Allah Subhanahu va Allah s.ə. kimsəsizlərin və qəlbi qırıqlarının yanındadır. Nəcə ki, bir hədis kürsüdürək ki, Allah s.ə. deyir ki, ey qulum, mən ac idim, niyə mənə doyudurmadım? Aydınləyir. Və qul deyir ki, ya Rabbi, sən deyir, aləmlərin Rəbbisən, mən sənə necə doyudura bilardım? Əgər deyir, sən deyir, filan qulum bilirdin, ac idim, belə deyil, elə deyir, onu doyudursaydın, sən, mənim elə bilir, sənə olan ə məni yanında tapardı. Başqa bir hədisdə gəlir ki, Əbu Qulun: "Mən xəstə idim. Məni ziyarət edə bilmədim. Ya, ya Rabbi, sən aləmlərin Rəbbisən, mən səni ziyarət edirəm." deyir. "Əgər deyir, filan Qulun xəstədirsən, onu ziyarət etsəydin, mən sənə bəxş etdiyim əcrəyi inşallah deyib onun yanında tapardı." O cür xəstələr, xəstəliyə bir şey ki de, gecələrin nə qədər uzun olduğu, ancaq kim bilər? Xəstələr bilir.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 Hətta kafir olsa belə onun duası qəbul olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah s. arasında Allah Subhanahu Allah məzlumun duası ilə Allah Subhanahu arasında heç bir maneə yoxdur. Yəni məzlum əlin qaldırıb dua eləyəndə Allah Subhanahu onun duasına cavab verir. Yəni zülüm, insanlara zulm eləmək elə bir ki, insanın dünya həyatının Adaletli dünya həyatını qoruyur. Hətta o insan tövətdə olsa belə. Əgər zülm varsa, Allah Subhanahu yəni, ilə demirəm, dünyada o insan heç vaxt xoşbəxtlik tapa bilmir. <coughs> Necə ki, məsəl Allah Subhanahu Qurani Kərimdə deyir: Allah Subhanahu bir məmləkətin əhalisini şirklə görə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 Amma ki, çox böyük ehtibam ki, o olmadır. Yani, İstər-istəməz. Olsa da İslamda olduğu kimi olur. Sonra, <coughs> gətirilə elm, elmə tərif verirlər. Yəni, İstilahi tərif yox, elmi tanıtmaq üçün. Deyil elm odur ki, alçağda olan kimsələri yüksətməkdir. Elm nədir? Elm alçağda olan kimsələri yüksətməkdir. Elm deyil, təvazukarlıqdır, yəni deyil, ağac zibar verdiyicə başına hal eləyir, aşağı salır yəni. Elm deyil, yıxılan alanın əlindən su qaldırmaqdır, elmin tərifi və ümumiyyətlə bütün bu lab sonra insan görür ki, Allah Subhanallah nə qədər, elə bil ki, ürəyi sunub insanlara, kimsəsiz insanlara Allah Subhanallah dinində böyük ehtimam var, Bu da ki, Allah s.ə.v. elə ehtibanına irəni gəlir. Həmçinin ən böyük biri də İslamın yetim yetimə verdiyi elə bir ki, yeri. Kim verib? Heç bir dində yoxdur, yəni, elə bir şey. İslamın yetimə verdiyi məqamı heç kim bir kimsə verməyir. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. bir həzisə deyir ki, kim deyir bir dənə yetimi götürüb saxlayarsa deyir mənə cənnətdə bərabər olacaq. Hətta barmağına işarə edir ki, Əlilə belə, mənindir, belə. Hətta deyir ki, mənim deyil, cənnətdə deyil belə. Ətta Peyğəmbər s.a.v. deyil ki, yetimin üzünə gülmək sədəqədir. Başına əl çəkmək, tümarlamaq, yəni xoş münasibət göstərmək sədəqədir. Yəni, insan bütün bunları biləndən sonra insan elə bir ki, öz Rəbbinə qarşı olan sevgisi, mənfəti çoxalır. Amma görürsən ki, insan bütün bunları biləndən sonra da yenə görürsən ki, Rəbbinə qarşı Az gəlir, Rəbbinə qarşı həddini aşır. Ona görə də Allah Subhanahu va insanlar barəsində deyir ki: Ya yuhal insanu magharra bi rabbika karim. Ey insan, səni kərim olan Rəbbinə qarşı bil aldadan nədir? Səni deyir, kərim olan Rəbbinə qarşı bil aldadan nədir? Və Allah Subhanahu Ərəfman kürəsində buyurur ki: Həl jazaa'ul ihsani illa ihsan. Məna deyir, yaxşılığın əvəzi qarşılığı deyib. Özü kimi deyir. Yaxşılıq deyilmi deyir? Yəni Allah Subhanahu taala sənə böyük elədi, səni yaratdı, sənə naimətlər verdi. Bunun əvəzi özün için bir yaxşılıq deyilmi idi? Sonsuz bir yaxşılıq da Allah Subhanahu taalanın didiklərinin yetirməklə olur və bunun müqabilində də yaxşılığı yaxşılıqla da yola verməyən insanlar da nankör insanlardır. Allah Subhanahu va biz onlardan elə məsəl. Allahumma salli ala alabi Muhammed va ala